на Patreon. Бажаю вам приємного і корисного прослуховування. Джеймс Гедлі Чейз, Мелорі, розділ четвертий. Керідон ніколи не залишався на одному місці достатньо довго, аби по-справжньому зробити його своїм домом. Відколи повернувся до Лондона, він мешкав у трикімнатній квартирі, понад гаражем, у будинку за шпиталем святого Георгія. Він винайняв ту квартиру разом із меблями та, попри надмірно велике комірне, яке за неї правили, Вважав, що йому не аби як пощастило. Щодня туди приходила жінка, яка підтримувала чистоту в помешканні, а їв корідон завжди не вдома. Він заледве коли користувався невеличкою вбогообставленою вітальнею. Кімнати були вогкі та темні. А впродовж дня туди крізь кепсько припасовані вікна, відволікаючи корідона, долинав не в. Пинний шум автомобільних моторів, сичання шлангів, гавкіт собак і скавуління електричної пилки, що працювала поблизу. Спальня, так само волога та темна, виходила вікном на високу стіну, що заступала собою сонячне світло. Проте незручності та брак затишної хатньої атмосфери ані трохи не важили для Корідона. Він ніколи не зважав на обстановку. Для нього квартира була місцем для сну і як така цілком виконувала своє призначення, а до того ж мала кілька переваг. Вона була розташована неподалік вест-енду. Усі її вікна були загратовані, а масивні вхідні двері зроблені з дуба. Решту кімнат над гаражами різні комерційні фірми використовували як свої контори. Щодня о шостій вечора їхні службовці полишали будівлю і не з'являлися до дев'ятої години наступного ранку. Тож у всьому домі не було нікого, хто міг би шпигувати за Корідоном, і ночами його квартира стояла усамітнена та неприступна, наче фортеця. Цього вечора Корідон повернувся додому раніше, ніж звичайно. Він повечеряв у пабі на Шеперт Маркет, пройшовся через Пікаділлі до Парк Корнер і дістався своєї квартири за кілька секунд до дев'ятої. Уже відчинивши двері та входячи до будинку, корідон почув, як Біг Бен почав відбивати годину та зупинився, щоб полічити кількість ударів. От дзвін Бік Бена завжди викликав у нього відчуття ностальгії. Та нагадував про ті воєнні роки у Франції, коли він, сховавшись у якомусь потаємному прихистку, щовечора слухав дев'ятигодинний випуск новин і пересвідчувався, що Біг-Бен ще й досі на своєму місці, та буде там завтра, аби пробити годину, сповіщаючи точний час. Коли вщухло відлуння останнього удару, Коридон увійшов до середини, замкнув вхідні двері на замок і на засув, увімкнув світло та піднявся крутими сходами, що вели просто до вітальні. У кімнаті тхнуло вогкістю та засобом для полірування ронок. А холодна чистота обстановки незмінно нагадувала йому передпокій якогось благочинного закладу для нужденних. Перш ніж зняти свого плаща, Корідон спорожнив кишені та знайшов конверта, якого дав йому Ренлі. Він запхав його до кишені та геть про нього забув. Аби розправити той конверт, струсив його, затиснувши між кінчиками пальців, а тоді взяв із собою до спальні, увімкнув світло та присів на ліжко. Корідон стомився. Він мало спав минулої ночі, тож зараз позіхав, думаючи про те, що встиг зробити за цей день. І відчував утіху від того, як добре усе склалося. А тоді впав на ліжко навзнак, випростав ноги та закурив цигарку. Сімсот п'ятдесят пунктів. Це ж треба. Він заніс отримані паки однофунтових банкнот до банку, поклав їх на свій рахунок і вишкірився у посмішці, коли касир здивовано на нього глипнув. Потім він подався до одного ошатного будинку в Кенікстоні та побалакав із пластичним хірургом, який свого часу так багато зробив для Корідона, коли той лежав у шпиталі. Видужуючи після гестапівських частувань Він розповів хірургові про Ефі Доку, мені байдуже, скільки це коштуватиме Просто зробіть це для неї І доктор записав Ефі на прийом Ніяковіючи від думки про вдячність дівчини Корідон зателефонував Ефі Розповів, що залагодив справу з хірургом а тоді худко, поки вона не почала йому дякувати, поклав слухавку. Згодом він мав зустріч із одним чоловіком у Вайтчепелі та ще з одним на Белемгай-стріт. І два невеличкі пакуночки, які він привіз з Америки, ретельно зашивши їх у поле тренчкота, перейшли з рук в руки. Тоді Корідон автобусом дістався Вест-Енду, повечеряв і повернувся до квартири. Корідон був задоволений тим, як минув його день. Зараз він лежав на ліжку, дивлячись у стелю, і його огортало відчуття добробуту. У кімнаті було тихо, жодний звук не долинав до нього ззовні. Було щось заспокійливе у товстих залізних гратах на вікнах. Коридон ані трохи не почувався самотнім, лише надійно відгородженим від світу, від усілякого тручання ззовні. Лежачи отак, він розслабився та думав про Жанну Персінь'ї, якою бачив її тоді, коли вона стояла перед каміном у квартирі Крю тримаючи руки у кишенях штанів, з обличчям, позбавленим будь-якого виразу. Керідон запитував себе, що вона робить у цю мить. Завтра він зустрінеться з нею у клубі «Аметист» і скаже їй, що не збирається братися до тієї роботи. Він уявляв собі її реакцію. В її очах спалахнуть зневага та гнів, Ренлі дивитиметься на нього здивовано і зніяковіло, як людина, що заскочила друга за якимось негідним учинком. Ян схопиться за свого Маузера. Корідонові губи сіпнулися у посмішці. Він скаже їм, аби позивалися, і не матимуть вони жодної на те ради. Згадавши про конверт, якого йому дав Ренлі, Корідон узяв його, відкрив і витягнув звідти кілька аркушів паперу А тоді, без цікавості, почав читати охайні друковані слова Меллорі для нього нічого не важив, і він читав складений Ренлі опис лише тому, що хотів відпочити і не мав нічого іншого до читання Брайан Меллорі. Народився 4 лютого 1916 року. Опис. Зріст. 6 путів і 1 дюйм. Вага. 182 фунти. Волосся. Темно-брунатне. Очі. Карі. Зовнішність. Приваблива. Густо засмаглий. Прикметні риси. Голос тихий. Внаслідок поранення, що його він дістав під час утечі з табору для військовополонених, розмовляє пошепки, неспроможний кричати чи підвищувати голос, однак, завдяки вправлянням досяг того, що його мову чують, вимовляє слова надзвичайно чітко, особливості поведінки, коли сердиться. Має звичку терти правим кулаком долоню лівої руки, коли задоволений, ляскає в долоні та жваво потирає руки. Цигарку незмінно тримає між вказівним і великим пальцями. Має звичку запалювати сірники, кресуючи ними об ніготь великого пальця. Пишається своїм умінням зберігати незворушний вираз обличчя. Крайне часто сміється чи посміхається Корідон щось нетерпляче пробурмотів А тоді пропустив сторінку та заходився читати далі навмання Родинні стосунки Як нам відомо, єдиним його родичем є тітка Міс Гільда Меллорі Що мешкає у містечку Вендовер у долині Тітка виховувала Меллорі з чотирирічного віку після смерті його матері з батьком Меллорі часто сперечався і рідко зустрічався. Попри це батько зробив його своїм спадкоємцем і після смерті залишив йому значну суму грошей. Корідон позіхнув. Йому було нецікаво, і хоча опис, залишений йому Ренлі, Містив у собі значний обсяг подібних відомостей, корідон не завдав собі клопоту читати далі. Зжумкавши аркуш паперу у тверду та пружну кульку, він пожбурив її у порожній камін. Ще хвильку другу і треба буде вставати, роздягатися та вкладатися в ліжко, сказав він сам до себе і, вдоволено зітхнувши, заплющив очі. Спливали хвилини, а Корідон усе так само лежав, легенько дихаючи, жорсткі риси його обличчя пом'якшали, а розум полинув у мандри поміж світом сну та світом явним. Корідону снилося, що на край його ліжка Склавши свої витончені білі руки в пелені, сидить Марія Гауптман. Її обличчя розтрощене та закривавлене, яким він бачив його тоді, коли вона лежала застрелена коло його ніг. Здавалося, ніби вона намагається щось йому сказати, однак у неї не було рота. Лише два широко розплющених ока понад чорним проваллям у обличчі, з якого стирчали начислені зуби, що лишилися. Такорідон був певен, що вона намагається щось йому сказати. Йому вже не вперше снився цей сон, і щоразу в нього складалося враження, що Марія збирається сказати щось Дуже важливе, однак ніколи так і не казала. Вона просто сиділа на ліжку, сповнювала його жахом і нікуди не йшла. Стукіт у втідні двері розбудив Корідона. Він підвів голову з подушки, відчув у щелепах тупий біль і усвідомив, що знов у вісні скриготав зубами, тоді прислухався. Минула хвилина, і стукіт повторився. Корідон спустив ноги з ліжка та сів, рухаючись тих цем, пройшов до вітальні та, не вмикаючи світла, відхилив завісу і поглянув долі у м'юз. Вона стояла у місячному сяйві, досі в тому самому чорному светрі, простоволоса, тримала руки в кишенях своїх чорних штанів, а в губах стискала цигарку. Якусь мить коридор постояв, дивлячись на неї, відтак увімкнув світло та спустився крутими сходами вниз. Йому нагадку не спадало, чому вона могла завітати до нього о такій годині, однак не мав жодних побоювань, а тому відсунув засув і відчинив двері. «Заходьте», – сказав він. «Ви самі?» «Так», – відказала Жанна та пройшла повз нього до крихітного передпокою, прямо до сходів і на гору. Мов корідон, затримавшись, аби зачинити двері, та перед тим визирнув у темряву, гадаючи, чи, бува, не ховаються там у тінях Ян або Ренлі, проте нікого не побачив. Жанна підіймалася нагору крутими східцями, і корідон пішов за нею слідом. Він дивився на пряму спину дівчини та бачив, як рухаються її стегна коли вона переступає з одної сходинки на наступну. Вона увійшла до вітальні, зупинилася коло каміна та розвернулася обличчям до корідона. Він стояв у дверному проході. «Що привело вас сюди?» – запитав він, потираючи обличчя долонею. «Я саме збирався лягати. Погано спав минулої ночі». Вона відвернулася від нього та, не відповідаючи на запитання, Почала пильно оглядати кімнату, вдивляючись у кожну деталь і не оминаючи нічого. Спостерігаючи за нею, корідон уперше усвідомив усю занедбаність кімнати та зауважив усі її недоліки, вичовганий килим, хотель із пружиною, що стирчала назовні, вкритий зарубками та плямами стіл, загнаний олень. Ленд-сіра над камінною полицею. «Вип'єте чогось?» – раптом запитав він і дістав із буфета пляшку джину. Десь тут мало бути ще трохи вермуту. Він побрів на кухню, роздратований сам на себе за те, що мусив удатися до такого виправдання, аби лише уникнути її бентежної мовчазної присутності. Доки він знайшов вермут і повернувся до вітальні, це незатишне відчуття минулося. Проте легка тривога лишилася. Жанна досі стояла навпроти каміна, мовчазна, нерухома та насторожена. Насвистуючи під ніс, Корідон змішав напої та поставив келих на стільницю коло неї. «Сідайте!» Та почувайтеся, як удома. Звісно, цей смітник складно назвати домом, однак це найліпше з того, що я зміг собі дозволити. Він бухнувся у фотель, і той заскрипів під його вагою. Ну, будьмо. Він випив трохи джину з вермутом і скривився. Але ж і паскудний цей джин! Жанна не поворухнулась і не приділила уваги напоєві, що його він поставив на стіл. Коли це раптом вона сказала, то ви маєте звичку давати обіцянки і не дотримуватись їх. Чи не так? Такої прямої атаки Корідон аж ніяк не очікував і на якусь мить розгубився. Одначе швидко опонував себе та засміявся. Небагацько ж лишилося того, чого ви про мене ще не довідались, ж? сказав він, випроставши свої довгі ноги. Ваша правда, я не завжди дотримуюсь своїх обіцянок. Ви зголошуєтеся виконати завдання, приймаєте платню, а тоді не беретеся до роботи, провадила вона далі. Це доволі простий спосіб заробляння грошей. Правда, Корідон кивнув. Доволі простий. Часом аж надто простий. безтурботно погодився він. Однак його здивувало те, що Жанна була така спокійна та стримана. Корідон очікував, що вона люто кидатиметься на нього, і якби вона це робила, він би почувався впевненіше. «І ті, хто дав вам гроші, не отримують жодного відшкодування, чи не так?» «Жоднісінького», – бадьоро підтвердив Корідон. «Завдання, що їх мені доручають, не терплять розголосу. Але, звісно ж, якщо ви зберегли мою розписку, то можете позиватися». І він засміявся. Жанна загасила цигарку, взяла свій джин із вермутом і незворушним поглядом подивилася на Корідона з понад Келиха. Він уже приготувався нахилити голову, вважаючи, що Жанна збирається вихлюпнути вміст Келиха йому в обличчя, проте вона цього не зробила, натомість... Вона вихилила половину свого напою, підійшла до Софи та сіла, як я й очікувала. «Крю розповів вам про те, що наші документи не в порядку», – мовила вона, – «і про те, що ми не маємо права бути тут». «Правда?» – він про це згадував. «Я ще подумав тоді, що з вашого боку було вельми оптимістично». Просити у мене розписку. То ви не мали наміру шукати Меллорі. Щось пішло геть не так, як планував Корідон. Але Жанна лише випередила події та сама висловила те, що він збирався сказати їй завтра ввечері. Тож це була просто розбіжність у часі, яка не змінювала суті справи. Вона так само могла дізнатися правду зараз, як і коли інде. «Ну, звісно ж, не мав», – сказав він м'яким тоном. «Якщо ви так бажаєте забрати життя того чоловіка, то маєте вбити його самотужки. Навряд чи можна очікувати, що я вбиватиму людину, яку ще з роду навіть не бачив, і то лише тому» що самі ви на це не здатні. Хіба не так? А проте ви прийняли наші гроші. «Я ніколи не відмовляюся від грошей», – сказав він, дістав з кишені пачку цигарок і запропонував Жанні. «Закурите?» Вона взяла цигарку. Корідон зауважив, що її рука залишалася твердою. «Людям не варто приходити до мене з оцими їхніми безглуздими завданнями», – провадив він далі. «Ліпше би вони дали мені спокій». Жанна відхилилась назад і закинула ногу на ногу. Вона мала цілком невимушений та розслаблений вигляд. Її очевидний спокій починав спантеличувати Корідона. «Ви напрочу добре тримаєтеся», – мовив він. Сподіваючись, що від його дошкульних слів її терпець урветься Тратити усі ті гроші – то не жарти Аж раптом уперше, відколи він її побачив, Жанна усміхнулася «Ви думаєте, що я дурепа, правда?» «Не зовсім», – відказав він і засміявся «Хіба що трохи простодушна дівчина» тому що попросила вас дати розписку. Ну, ви ж бо не зможете вимагати повернення грошей на її підставі. Чи не так? Ні, не зможу. І я це розуміла. Я попросила вас її підписати з іншої причини. Коридон насторожився, запитуючи себе, чи не помилився він бува щодо цієї тріці. Він увесь час відчував що вони надто легко погодилися на його умови. Але що вони могли йому зробити? Гроші у безпеці в його банку. До них ці троє не дістануться. І що ж то за причина? Вона допила свій напій, а тоді простягнула келих. Я би не відмовилась від іще одного. Дещо здивований Корідон узяв келиха, і поки він змішував напої, Жанна мовила, «Я прийшла, щоб переконати вас знайти Меллорі». Він озирнувся на неї через плече та підвів брови. «Хотів би я знати, чому ви думаєте, ніби вам це вдасться». «А чому б вам його не знайти?» – мовила вона, нахилившись уперед. «Меллорі – зрадник, він заслуговує на смерть». Ще два роки тому ви не мали співчуття до зрадників, чи не так? Мене не обходило, зрадники вони, чи ні, сказав він, передаючи їй келиха. Я просто робив те, що мені наказували робити. Мої особисті почуття до того або іншого чоловіка чи жінки ніколи не мали ваги. Ви не вагалися б, якби знали П'єра, сказала вона. Так стиснувши пальці однієї руки, що суглоби аж побіліли. Однак я не знав П'єра. Він знову бухнувся у фотель. Зрештою таких П'єрів були сотні. І тільки тому, що ви з ним були коханцями, вона скочила на ноги, розливаючи на підлогу свій напій. Її очі спалахнули неначе два чорних вибухи. То ви збираєтеся знайти Меллорі чи ні, домагалася відповіді Жанна, стоячи над ним. Звичайно, ні, недбало відповів він, відчувши, що до нього повернулася впевненість. Саме на таку реакцію коридон і розраховував, і з такими він міг впоратися. Витягайте свої каштани з вогню, самотужки. «То ви його не шукатимете?» – закричала Жанна. Він побачив, що дівчина докладає неабияких зусиль, аби потамувати те шаленство, яке загрожувало поглинути її саму. Її груди важко здіймалися, обличчя стало білим, як крейда, і невиразним, як гіпсова маска. Ну, звісно, не шукатиму!» І ви нічого з цим не вдієте, маєте мою розписку, але не зможете вимагати повернення грошей на її підставі. Маєте Яна з його пугачем, але він мені не суперник, і ви це добре розумієте. Ви троє мене не лякаєте, ваші гроші у мене, і я їх віддавати не збираюся, і жоден із вас. «Нічого з цим не вдіє!» Жанна стояла, обернувшись до Корідона спиною, тож він не міг бачити її обличчя. Через кілька секунд вона підійшла до Софи. Коли Жанна сіла, Корідон побачив, що до неї повернулися спокій та стриманість, і насторожився, не знаючи, що буде далі. «Я від початку знала, що саме так ви поведетесь», – сказала вона. Але Ренлі сказав, що довіряє вам. «Ренлі належить до типу довірливих людей», – сказав Карідон, уважно спостерігаючи за нею. Він відчував, що спокійна Жанна набагато небезпечніша, ніж розлючена. Він судить про інших по собі, а це велика помилка. «А вже ж велика помилка!» Вона відвела погляд від Корідонна і уважно розглядала гравюру над камінною полицею. Проте, знаєте, ви однаково доведете цю справу до кінця. Ми вважали би за краще, якби ви співпрацювали з власної волі. Та якщо ні, нам залишається лише примусити вас зробити те, чого ми хочемо. Коридон розреготався, сказане Жанне, його щиро розвеселило. «Сміливе твердження, геш!» «Ви так гадаєте?» – вона рвучко розвернулася та прикипіла до нього поглядом. «Це не просто погрози. Ми доручили вам знайти Меллорі, і ви його знайдете. Чому ви так у цьому впевнені?» Вона витримала паузу, достатньо довгу для того, щоб її наступні слова справили належний драматичний ефект. А тоді, не відводячи своїх очей від Корідонових, мовила «Крю мертвий». Корідон згадав, як Крю, заламаючи руки, Казав йому: "Мене не полишає думка, що вони збираються мене вбити. Ніяк не можу перестати ставити себе на їхнє місце. Що іще вони можуть зробити в цій ситуації?" Слова Жанни вибили його з колії, і якусь довгу мить він не знав, що сказати. Холодок пробіг коридорнові поза спиною. В його свідомості знову промайнула думка, Невже я недооцінив цих трьох? Чи, може, вона бреше? Жанна саме запалювала цигарку, коли він різко мовив, чому мене має хвилювати, живий він чи мертвий. Для мене він ніщо. Вона відкинулася на спинку Софи та спостерігала за ним, пальцем струшуючи цигарковий попіл на вичовганий килим. «Ви поводитеся ненадто розумно», – сказала вона. «Задумайтесь на хвильку. Можливо, живий Крю нічого для вас і не важив. Але тепер, коли він мертвий, важить чимало. Поміркуйте самі. До чого ви хилите?» – запитав Крідон, нагинаючись уперед у своєму фотелі. «Крю!» «Був застрелений за п'ять хвилин після того, як ви пішли», – відказала вона без жодних емоцій на обличчі. «І досі не розумієте? Ну ж бо, поміркуйте гарненько». І Корідон раптом усвідомив, що якимось чином ці троє виявились занадто розумними для нього. Та навіть зараз він не міг утямити, що саме пішло не так. Лише холодний, переможний погляд у в очах Жанни сповіщав Корідона, що троє змовників його перехитрували. Для мене він ніщо, байдуже, живий чи мертвий. Вони цьому не повірять. Хто? Та ж поліціянти, ясна річ. А тоді Корідон збагнув, як саме вони це зробили. І спаленів в відлюті. На пістолеті знайдуть лише його відбитки пальців. Зараз він згадав, що Ян був у рукавичках. Розписка, що її він підписав, слугуватиме мотивом. Його бачили, коли він полишав квартиру крю. Продавець тютюну, який прикрашав вітрину, пригадає та упізнає корідона. А поліція вже стільки років тільки чекає на годи, щоб його злапати. Тож годі сподіватися, що поліціянти приділятимуть багато уваги доказам. «Ви брешете», – різко сказав він. «Жодному з вас не стало би духу застрелити крю». Жанна незворушно поглянула на коридона та нічого не сказала. «Так...» Ніби цей вибух гніву не був гідний того, аби бодай якось на нього відповідати. Він запалив іще одну цигарку, закинув ногу на ногу, випростав їх, зробив нетерплячий рух і підвівся. Якщо ви спробуєте покласти на мене вину за вбивство крю, я потягну за собою вас трьох, застеріг коридон. Не думаю, що вам це вдасться. Спокійно мовила Жанна. Тонкою рукою вона відкинула з обличчя пасмо темного волосся. Ніхто не знає, що ми жили у квартирі Крю. Нас ніхто не бачив. Ми були дуже обачні. Тож ми просто зникнемо з поля зору. Крім того, не існує нічого, що пов'язувало б нас із Крю. А нічогісінько. Корідон потер долоною щелепу. Пильно поглянув на Жанну, а тоді змішав іще один напій. Поки він це робив, його розум вивчав проблему, намагаючись знайти вихід із скрутного становища. «Ви ж не думаєте, що після всього сказаного зможете залишатися тут і надалі? Мені досить лише викликати поліцію, розповісти їм, як усе було насправді, та передати вас у їхні руки». Либонь про таку можливість ви не подумали. Це було б не надто розумно з вашого боку, сказала вона і посміхнулася. Доведеться вам вигадати щось краще, адже якщо викличете поліцію, доведеться давати пояснення, і тоді буде ваше слово проти мого, проти вас, свідчитиме Ваша власна репутація, а найгірше, що загрожує мені, це кілька місяців у в'язниці. Проте найімовірніше, мене просто депортують, але ж я завжди зможу повернутися. Жанна мала рацію. Було не надто розумно лякати її поліцією, але нема ради. Корідон мусив визнати що на якусь мить він таки втратив самовладання. Він сьорбав свій напій та розмірковував. У певному розумінні те, що сталося, було неминуче. Граючи в цю гру, годі сподіватися, що повсякчас виграватимеш. Корідон знав, що рано чи пізно неодмінно схибить. І зараз найкращим виходом зі становища було визнати свою поразку. «Він ще зможе перехитрувати їх згодом, коли вони втратять пильність». «Гаразд», – сказав він і силованно засміявся. «Схоже, ви таки пошили мене в дурні. Я поверну вам гроші. Ви ж цього хочете?» «Ні, ми не хочемо грошей. Ви прийняли платню, тож мусите довести справу до кінця. Ви знайдете, Меллорі». «До дітька вас і вашого Меллорі!» – розгнівано вигукнув він. «Я маю чим зайнятися, окрім як марнувати свій час, шукаючи вітра в полі. Шукайте його самі, завтра я поверну вам гроші». «Ви знайдете Меллорі, або ми надійшлимо до поліції пістолет і розписку. Отже, я вас попередила». А ви робіть, як собі знаєте. Його обличчя набрало жорсткого виразу та застигло. Не зловживайте своїм таланом. Талант тут ні до чого. Ми розуміли, що саме ви спробуєте зробити, тому вжили застережних заходів. Ви не маєте альтернативи і вчините мудро, якщо це усвідомите. Корідон знов сів у потель. Його спіймали у пастку, і він це розумів. Якщо вони були достатньо холоднокровні, щоб убити Крю, то за виграшки можуть звалити вину за це вбивство на нього і зроблять це без жодних докорів сумління. Схоже, ви таки твердо постановили доп'ясти свого. Чи не так? безтурботно мовив він. «Ви самі зіграли нам на руку». Сказала вона, гасячи свою цигарку Акрю, ви з холодним серцем його вбили Один із вас убив, але ж він вам нічого не зробив О, якраз таки зробив Йому слід було дати нам спокій, а не пхати носа до наших справ З кам'яним виразом обличчя сказала вона Нікому не варто ставати на нашому шляху Надто коли ми вже зайшли так далеко, ми не могли йому довіряти, однак не вбивали б його, якби ви були з нами чесні. Тому Крю мусив померти. Це був очевидний спосіб здобути над вами владу. Раптом Корідон запитав себе, чи не блефує вона. Він аж ніяк не міг прийняти той факт. Що Крю мертвий, холоднокровно застрелений, а що як вони просто заховали крів деінде, а що як насправді він не мертвий? Жанна продовжувала, ви знайдете Меллорі, маєте підказки, які допоможуть у пошуках, а також докладний опис самого Меллорі. Ми у вашу роботу не втручатимемося. Можете шукати так, як вважатимете за потрібне. Мусите лише його знайти. Ми даємо вам на це три тижні. А що тоді? Якщо до того часу ви не знайдете Меллорі, ми муситимемо вирішити, чи ви справді доклали достатньо зусиль, а чи просто нас надурили. Ми вжили усіх запобіжних заходів. Пістолет і розписка лежать в адвокатській конторі, правникам якої ми дали настанови, аби надіслали ці докази до поліції, якщо, бодай, один із нас упродовж тижня не вийде з ними на зв'язок. Жанна підвелася. Її шовковиста чорнява голова сягала Корідонові до плеча. Вона підвела на нього погляд – серйозний, спокійний та безстрашний. «Чому не прийшов Рендлі?» – запитав Крідон. «Або ж Ян?» Вона зробила нетерплячий рух, неначе відповідати на таке несуттєве запитання було б марною тратою часу. «Рендлі про це нічого не відомо. Ян надто запальний. Крім того, я тут із власної ініціативи. То Рендлі про це нічого не знає». «Вбивство прихоломшло б його, чи не так?» «Можливо, це не суттєво» Вона зробила рух, збираючись пройти повз коридона в напрямку дверей «Гадаю, наразі це все, ми триматимемо з вами зв'язок Ви маєте три тижні, і не варто недооцінювати Меллорі Він дуже небезпечний «Дозвольте, я піду перший», – сказав він я увімкну світло. Корідон щосили стримував себе. Він був, неначе стиснений кулак. Він зійшов сходами додолу, увімкнув світло у передпокої та відчинив вхідні двері. М'юз засяяв темрявою, і в обличчя йому повіяло холодним вітром. Світло з передпокою осявало вологу бруківку. Корідонова постать відкидала велетенську тінь на двері гаража навпроти. Жанна стояла обіч нього, дивлячись у пітьму. Ми дотримаємося своєї частини угоди, сказала вона. Знайдіть Меллорі, і ми заплатимо вам решту грошей. Тільки не думайте, ніби усе буде по вашому, сказав він неспроможний далі стримувати лють. Я. «Людина, яку збіса небезпечно шантажувати, і невдовзі ви в цьому переконаєтеся». Його слова справили на Жанну миттєвий ефект, неначе іскра, що потрапила у бочку з порохом. Корідон увесь час відчував, що спокій та стриманість Жанни – показні лише маска, що приховує її справжні почуття. Проте навіть не підозрював, яке дике шаленство вивільнять його слова у цій дівчині. Жанна підскочила до коридона та стала з ним віч навіч. Зараз світло з покою падало просто на неї. Здавалося, ніби Жанна стала вищою. Обличчя дівчини пожорстокішало, надаючи їй кощавого, побитого життям вигляду. Очі сяяли неначе у розлюченої кішки Скидалося на те, що навіть волосся на її голові стало сторч А пальці зігнулися неначе пазорі, пазурі І вона випростала руки перед собою та стрясала ними в бік корідона А ви переконаєтеся у тому, що я не та людина, яку можна безкарно обманювати Вигукнула вона хрипким здушеним голосом Мені потрібен Мелорі, він буде моїм і ви його для мене знайдете, ви, так, ви, ви дешевий обманнику, ви, ви вузьколобий герою. Вона випльовувала в нього ці слова. Увесь цей час я знала, в які ігри ви граєте, та жоден засіб не є надто брудним, якщо завдяки йому я знайду Мелорі. «Ось чому я не гребою вами користуватися! І знайдіть його!» Її голос залунав іще голосніше. Вона вже криком кричала на коридона. «Чуєте? Знайдіть його! А як ні! Я не матиму до вас пощади! Я прийду подивитися, як ви повиснете у зашморгу!» Вона позадкувала. Її обличчя пересмикувалося. В очах палав вогонь. Корідон витріщався на неї, відчуваючи, що його аж холодом обіймає. Жанна скидалася на божевільну, на небезпечну, на щось не від цього світу. «Знайдіть, Меллорі!» – знов крикнула вона, а тоді пішла геть. І варто було їй ступити крок у темряву, як її чорне вбрання – миттєво зробило дівчину невидимою. Затягуючи пасок свого плаща, Коридон тихенько мугикав собі під носа якусь мелодію. Однак його очі були холодні, а обличчя застигли. Він мусить пересвідчитися, чи крю мертвий. Якщо його справді вбили, Тебе безсумнівно, ця дівчина здійснить свою погрозу. Хіба що, звісно, йому таки вдасться знайти Меллорі. Він бо від самого початку підозрював, що ця Жанна небезпечна. А зараз почав думати, що вона не при своєму розумі. Корідон згадав, що Крю називав її нелюдяною. Ще він казав... Що Жанна схиблена? Що ж, Корідон побачив, якою була Жанна, коли кричала на нього, і зараз він запитував себе, чи бува Крю не мав рації. Корідон узяв капелюха та попрямував до дверей, залишивши світло увімкненим. Якщо за квартирою стежить, то нехай вже ліпше думають, що він і досі вдома спустившись сходами відчинив передні вхідні двері та визирнув у пітьму він нічого не побачив і зрозумів що його теж ніхто не зможе побачити важкі чорні хмари затуляли місяць вітер приносив із собою натяки на дощ на дворі холоднішало Крідон нечутно зачинив за собою впідні двері та рушив до схожого на тунель виходу з м'юзу, що вів до Гросвенор-сквер. За півгодини він дістався до квартири Крю, задоволено зауваживши, що ніхто не йшов за ним слідом. Занедбана вулиця була порожня, а тютюнова крамниця зачинена на ніч. У квартирі Крю не світилося. Корідон зупинився перед вхідними дверима, оглянув замок, присвічуючи собі невеличким ліхтариком. Зауважив, що відчинити двері буде геть неважко. Корідон був експертом у відмиканні будь-яких замків. Він запхав до шпарини тоненьку смужку целулоїду, припасував її до язичка замка, та легенько його підважив. Двері розчахнулися. Темрява та густі важкі пахощі квітів зустріли Корідона, щойно він ступив до передпокою. Проте був там іще один запах. Запах пороху. Корідон якусь мить постояв у передпокої, а тоді увійшов до вітальні. Він повільно обвів кімнату комнату променем ліхтарика. Там нікого не було. Завіси були опущені, а підлогу коло вікна вкривали пелюстки тюльпанів. Нечутно рухаючись, корідон перетнув кімнату, дістався дальніх дверей, повернув ручку та посвітив променем ліхтарика у темряву. У невеличкому яскравому кружальці світла одне по одному виникали ліжко, хотель, туалетний столик, шафа. Ваза з жонкілями Та червоно-синій халат Що звисав з гачка у стіні А тоді Корідон спрямував світло на підлогу Колоніжки ліжка На грубому вогняному килимку Лежав на боці крю Корідон стихо крекнув Пройшов кімнатою Та спинився за кілька путів від небіжчика Тоді нахилився вперед і поглянув на нього згори вниз. Крю вбили пострілом у голову, і то зблизька. Дрібнокаліберна куля Маузера пробуравила невеличку охайну діру в самісінькому центрі його чола. Певно, Ян вистрілив у нього несподівано, адже на обличчі крю не відбилося ані переляку, ані жаху. Якщо не зважати на воскову закляклість і неприродне положення щелепи, Можна було подумати, що Крю просто спить. Корідон відвернувся. Тепер, коли він переконався, що Крю мертвий, більше не було сенсу залишатися у цій квартирі ані секунди. І хоча Корідонові доводилося бачити чимало насильницьких смертей, загибель Крю його приголомшила. Він запитував себе, скільки ще часу Крю лежатиме на цьому клинку, і скільки ще часу мене, перш ніж за справу, візьметься поліція? Чи пригадає його власник нової крамниці? Найімовірніше, що так. Усе залежало від того, скільки часу мене, перш ніж хтось знайде тіло крю. Хай там як... А приходити сюди було ще одним глупством з його боку. Він бо міг здогадатися, що Жанна не з тих людей, які блефують, а що як хтось побачить, як він звідси виходитиме. Зненацька він вимкнув свого ліктарика і стояв нерухомо, затамувавши подих і уважно прислухаючись. Чи справді по той біч дверей щойно скрипнула дошка підлоги, а чи це лише його уява? Корідон зачекав, але не почув нічого. Чи був хтось у сусідній кімнаті? Чи було те скрипіння розхитаної дошки, яке він майже напевне почув з причини не ногою? Він просунувся уперед, зупинився та знову прислухався. І цього разу дошка таки скрипнула, якби він не наслухав так напружено, чигаючи на найтихіший звук, то не почув би того скрипіння на тлі віддаленого гомону дорожнього руху, що долинав зі Стренда. Темрява навколо корідона, не би загусла, коли він простягнув руку, аби навпомацки... Відчинити двері. Якусь мить його пальці намацували порожнечу пітьми, аж раптом він приголомшено усвідомив, що двері, які він зачинив за собою, зайшовши до кімнати, зараз були розчахнуті навстіж. Тепер Корідон остаточно упевнився, що у прилеглій кімнаті хтось є. Напруживши все тіло та не видаючи ані звуку, він поволі просунувся уперед, тримаючи ліхтарика на поготові, аби за потреби негайно увімкнути світло. І тоді хтось мовив з пітьми «Ренлі, це ти?» Коридон і гадки не мав, де саме знаходиться джерело цього голосу. Його звук долинав із пітьми не наче пара не наче голос духа, що шепоче під час спіритичного сеансу. То був, немов би, безтілесний голос, що лунав ні звідки, в нікуди, і від його примарності Корідонові сипнуло морозом по спині. «Хто там?» – різко запитав він і, вмить підкорившись інстинктові самозбереження, худко припав на одне коліно. Темряво освітив засліпливий спалах вогню. Від різкого звуку пострілу задвихтіла кімната і шибки заторохкотіли у віконних рамах. Корідон сіпнувся назад, коли куля неначе дотиком розпеченого залізного тавра креснула його по щатці. У спалаховій пострілу він михцем розглядів перед собою неясну постать та спалах згаснув Постать умить зникла. Коридон уже розпластався на підлозі, очікуючи, що у нього ось-ось поцілить іще одна куля, коли раптом почув, як гримнули двері, та хтось м'яко збіг униз незастеленими сходами. Коридон спровокла підвівся на ноги та провів рукою по щоці, відчуваючи, як між пальцями тече кров. За голосом, що промовляв пошипки та влучністю стрільби на осліп, він здогадався, що людиною, яка у нього поцілила, був ніхто інший, як Меллорі.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 на Патреон. Бажаю вам приємного і корисного прослуховування.